Ni lyssnar till Sveriges Radio p Jag heter Mikael Olsson. Har vi olika moralisk måttstock för olika människor? Ta till exempel en man i släkting till mig. Han gör som jag, förbjuder sin 14-åriga dotter att gå på disco- där också 25-åringar och äldre hänger. Han har också återkommande konflikter med dottern- om hennes val av klädsel som drar åt det minimala. En berömvärt gränssättande förälder eller... Om ja, man nu berättar att den fostrande fadern är från den muslimska delen av världen förändras bilden av föredömlig förälder då? Ja, enligt honom själv blir han jord. Aha, en fördömande förtryckare, en monofundamentalist. Till saken har att han inte är ett smack religiös, men frågan får han alltid. Hur ser du egentligen på islam? Ja, jag har inte brytt mig om det. Förut brukar han svara. Och att vädra sin förståelse för motståndet även det väpnade mot det han kallar en olaglig amerikansk militär närvaro i hemlandet, ja, det törs han inte, säger han. Då är ju bilden klappad och klar, man blir klassad som säkerhetsrisk, säger han, med farligt förvirrade fundamentalister. Ja, att några... Radikala islamister visar sig farliga är ju uppenbart. Men hur farlig är vår egen förvirring för förståelse och förmedlande av felaktiga fakta? Välkomna till konflikt. Ja! Radikal islamistisk rekrytering. Ledande politiker och media larmar hösten 2009 om hur unga lockas till extremism i Somalia. Hot och trakasserier av unga kvinnor. Men vad har egentligen hänt? Konfliktsrande i Mossige och Julia Lundberg söker svar i Rinkeby. Och finner berättelser med förvirrande men förvånande få fakta om risken för rundgång i en tid då islam blivit till hotbild. Sen attentaten den 11 september 2001 har den dominerande globala berättelsen varit hotet från en våldsbejakande extremform av politisk islam. Alla mindre skeenden från krig och konflikter i fjärran länder till frågor om moral och religion i hem och skolor här hemma pressas förr eller senare in i förklaringsmodeller om en växande extremform av islam. Ta ett land som Somalia till exempel som i två decennier härjats av krig mellan olika intressen. Under 90-talet av olika stridande klaner. När sedan en gruppering i islams namn, de islamiska domstolarna, börjar bygga en stat i landet 2006. Ja då invaderas Somalia av Etiopien och USA. Och det väpnade motståndet i Somalia blir till islamistisk terror. Och rapporterna är idag många om vad den militanta rörelsen Al-Shabaab utsätter befolkningen för. Allt ifrån förbud mot musik, till och med ringklockor i skolan, till halshuggningar av motståndare och införande av hårda sharia-lagar. Och trots att Al-Shabaab ser ut att förlora stöd i Somalia har den rörelsen blivit en levande hotbild även här i väst. Den man som nyligen attackerade den danske satirtecknaren Knut Västergård, han med Mohammedteckningarna. Ja, den mannen, förövaren var somalier och påstått kopplad till Al-Shabaab. FNs säkerhetsrådskommitté för övervakning av Somalia varnade nyligen i en rapport för rekrytering till Al-Shabaab bland somalier bosatta i Europa och USA. Och Sverige framställs i FN-rapporten som en central plats för rekrytering och stöd till just Al-Shabaab. Uppgifterna ja, de kommer från den svenska regeringen. Och det är här den stora berättelsen möter de många små historierna. För var har regeringen sina uppgifter om rekrytering till militanta Al-Shabaab ifrån? Ja, bland annat från ett antal medierapporter som nådde sin kulmen under hösten 2009 när en ideell fritidsgård i Stockholmsförorten Rinkeby blev utpekad som rekryteringscenter för just Al-Shabaab. Och som följd kom också rapporterna om en oroväckande radikalisering där unga kvinnor trakasserades för sina klädval och förvägades gå på fest. Konflikts Randi Mossige-Norheim och Julia Lundberg begav sig till Rinkeby för att se vad som egentligen hände när svenska förortshistorier blev förmål för slutsatser i FN-rapporter. Jag tror det första man reagerar på definitivt det jag reagerade på själv när jag flyttade till Stockholm det är den här otroliga mångfalden som finns i Rinkeby. Barney Nor är aktiv i föreningen Sveriges unga somalier i Rinkeby. Hon är 30 år och doktorerar i internationell barnhälsa. Och här är Abdi Kajsi. Han har just flyttat in i en trerummare på höjden uppe på Nybykroken. Nu står han i vardagsrummet, i en lägenhet nästan helt utan möbler. Alltså om du skulle ha sommar nu, jag har inte bott här i sommar, jag har bara bott här i vinter. Men du skulle se fotbollsplanen. Alltså det här är ju ganska är den mest ockuperade delen. För folk kommer spela fotboll, folk kommer ner, det kommer vara, det kommer vara här fotbollsturnering, du kommer träna här, man kommer hela tiden vara här. Abdi Kajse har bott i Rinkeby i hela sitt liv. Nu är han 21 och pluggar statsvetenskap på universitetet. Det är inte så annorlunda från andra ställen. Om det är annorlunda på ett sätt, då är det annorlunda för att de flesta känner varandra. Det är annorlunda för att det är öppnare. Det är annorlunda för att det finns en större gemenskap. Jag bor ju här, säger Abdi Kajsi. Så jag vet hur det är här. Det är därför det är så märkligt att ta del av vad medierna rapporterar om Rinkeby. Men jag har slutat att bry mig. Man skulle bli upprörd om det var... Om du är en fel bild, men det var nära verkligheten. Förstår Alltså, du var en förvrängning av verkligheten. Men när det är en, men när det är en fantasibild? Du vet att till exempel att Irinkeby. Man, alltså, man, man skulle kunna säga vad som helst. skulle kunna säga Irinkeby om inte du lyder, du blir piskad. Du vet, det är ju ändå i det hållet. Alltså, du, du kan bara skratta åt det. Förstår du? Och här bor också en 25 årig Hiphopartisten Kaddafi Hussein. Yeah. Uh -huh. Mycket handlar om att fred i Somalia. Som att se någon, alltså en, när kommer jag att se att Somalia blir fred? Alltså, när kommer vi att se det att Somalia blir enast? När kommer jag att och åka ditt semester till Somalia? Kaddafi, Hussein, Abdi Kaisi och Barni nor har alla sitt ursprung i Somalia. De är några av dem som ska följa oss genom det här reportaget. Och nu, i samma ögonblick som vi ger dem röst- blir även de en del av den mediala berättelsen om Rinkeby. En berättelse som Kadafi Hussein sen länge varit en del av. Utanför Abdi fönster i fotbollsplanen. I portuppgången är grannarna. I alla husen är människorna. I människornas huvuden är tankarna, minnena, drömmarna. Allt det här kan bli till miljoner berättelser- men i medierna får oftast bara en berättelseåtgången plats. Den berättelsen har sina huvudkaraktärer och sina biroller- och den innehåller en del ord som återkommer så ofta- att orden nästan förlorat sin betydelse. Segregation, utanförskap och marginalisering. Och så en del ord som dykt upp under senare år. Radikalisering, fundamentalister och extremister- som säger om det är haram att gå in på fester och det är inte bra ni kommer hamna i helvete. Man kan hamna i helvete om man inte gör som Allah säger. Säger Allah att man inte ska gå på fester där spelas musik? Ja, helt precis. Kalla fakta i TV4, den 28 februari i år. Reportaget heter Striden om Lilla Mogadishu- –och handlar om Kadhafi Hussein, hiphopartist, ungdomsledare och festfixare– –och om hans kamp mot de, som det sägs, religiösa extremisterna i Rinkeby– –som vill stoppa hans fester. Kalla fakta är inte det första nyhetsprogram som uppmärksammar Kadhafi Hussein– det började redan förra sommaren. Sedan dess har han intervjuats av Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, ABC, Expressen, Aftonbladet, Ekot, Metro, tidningen City och nyhetsbyrån AP. Religiösa gubbar står utanför min festlokal och hindrar unga tjejer från att komma in och festa. De ser ut som talibaner, säger Kaddafi Hussein till journalisterna. Kadhafi Hussein säger samma sak till oss när vi frågar. De som stod där utanför min fest kom från Islamiska kulturcentret, alltså moskén i Rinkeby centrum, säger han. Han som var utföranden som har sagt till det att det här med att gå fest, han har varit min fest 2008. Han har varit framför min fest och skrek där att man kommer hamna i helvete om man gått min fest. Han stod där. Vad heter han? Abdi Jibbaran heter mm. Vad sa Jag... du tillbaka? Jag sa till honom, du kommer hamna själv till helvete. Ja, inte jag i alla fall. De är inte, det är inte en person. Alltså. De är flera. Och Hur många? Där vägen, alltså. okay. det, det var det var största de har varit i 2008. De var ju nästan 40. Alltså. Ja, Hur ska jag gå förbi 40 personer? Är alla från moskén? Nu, alla som där skriver? var därifrån. Moskén? Ja. Under hösten 2009 får Kadhafi Hussein stöd av Nalin Pekul, ordförande i Socialdemokratiska kvinnoförbundet. I november skriver hon en debattartikel i Dagens Nyheter med rubriken Vi måste våga ifrågasätta den religiösa extremismen. Polisen måste stanna kvar utanför Rinkeby Folkets hus hela kvällen om så behövs för att garantera ungdomarnas säkerhet. Hot och trakasserier ska utredas, skriver hon. Och till Sveriges televisions ABC, säger hon. Alltså det man inte får förneka är att den religiösa extremismen ökar. Och begränsa friheten, framförallt för många unga kvinnor. En annan som visat sitt stöd är Mona Salin. Så här säger hon i en partiledardebatt här i Sveriges Radio den 27 januari i år. Jag var, följde ju med Nalin Pekkel till en av de här danskvällarna i Rinkeby. Där den här unge killen... Eh, Kadhafi Hussein eh, arrangerade sitt diskotek och vi var där och vi dansade i våra korta kjolar eh, och det var ett viktigt besked att också vara på plats. Kadhafi Hussein refererar alltså till en fest som var den 19 juli 2008. Just då var det den årliga somaliska fotbollsturneringen i Rinkeby och somalier från hela världen hade rest till Rinkeby. En av dem som stod där utanför den här festen 2008 är Hadjefara. Han jobbar som medborgarvärd i Rinkeby- och är engagerad i en föräldraförening som heter Järva Föräldralians. Nu berättar han samma sak för oss som han sagt till andra reportrar- senast till en reporter på tv-programmet Kalla Fakta. Han säger att det är han- och de andra föräldrarna framförallt reagerade mot var att så unga personer som 13-åringar blandades med 25-åringar på festerna och att det inte fanns någon riktig kontroll av åldersgränserna. Om den är 13 till 16 år finns det andra regler. Tiderna, alkoholfria, vilken tiden ska stänga, vilken tiden som ska öppna, vem ska vara där, vem inte ska vara, rockfri och allt grejer. Om den är vuxen, det är andra regler. Men kom det där med, som du sa, kom ja. det med sen i reportaget? Nej, tyvärr. Eh, de har ringt till mig också, tyvärr Haji, eh, vi, eh, du finns inte med. Tillbaka till Qaddafi Husseins beskrivning av samma fest. Det är alkoholfri, det är drogfri. Är det viktigt för dig att det är drogfritt? Ja, och alkoholfri. Det är viktigt för oss. Du vet, vi har ett religion som är som förbjudet på. Men folk var använda sitt hem om de vill. Men man får inte sälja det från mina fester. Och vilka var det som stod utanför festlokalen enligt Qaddafi Hussein? Det var ju det var största av de hade varit i 2018. då var ju nästan 40 alltså. Hur ska ja, jag gå förbi 40 personer? Är alla från moskén nu? Alla som du där var därifrån. Moskén? Ja. Jag har inte sett att det har varit 20, 30, 40 vuxna som har försökt förhindra och förstöra några fester. Utan det jag har sett är föräldrar bland annat- som har varit där och tittat vad deras barn gör. Markus Rosstedt, han jobbade som närpolischef i Södra Järva i juli 2008. Jag har ingen aning om vilka som är radikala fundamentalister- eller vad det nu må vara där ute. Det jag kan dra slutsatsen av, det jag har sett där ute- är ju det faktum att en förälder äger ju rätten att säga till sitt barn- att dit får inte du gå för det tycker inte jag är lämpligt- så skulle jag göra med mina barn. Och jag skulle definitivt inte låta mina barn gå till Folkets hus i Rinkeby. Med de ålderskriterierna, ålderskategorierna som man hade där. Det var alldeles för dålig kontroll i min värld. På grund av att man valde en åldersgräns mellan 13 och 25 år. Vilket jag personligen tycker Helt felaktigt. Man kan inte blanda barn och vuxna- och bedriva någon form av kramdans. Det går inte. Flera fester i Folkets hus ställdes in- eftersom varken stadsdelsförvaltningen- eller polisen ville samarbeta- berättar Markus Rostedt. Varken stadsdelsförvaltning, polis eller någon annan- ville samarbeta med dem. Det är folkmun då, i folkmund då främst den somaliska kretsen- är att de tycker inte Kaddafi är lämpliga att arrangera fester. Det är många- Medborgare som har sagt till mig där ute. Att han bedriver kontraproduktiv verksamhet. Det vill säga att han försöker locka in ungdomar i dumheter helt enkelt. Det är deras bild av det. Det är absolut inte min bild utan det är deras bild av det. Men det är ju inte en eller tio utan det är ju väsentligt fler som har direkt sagt det till mig. Och när jag har fått diskussioner med allt från imamer till andra som sitter i olika typer av... F föreningar och liknande. Så har de sagt att vi förnekar inte alls våra barn att vara ute och ha roligt eller att gå på diskotek, men vi vill absolut inte låta dem göra det när man ska ha dem barn och vuxna blandade. Vad tänker du när du får höra att Mona Salin var så sent som bara för ett par månader sedan och stöd dansade för Gaddafi <laughs> Nej, alltså som sagt, hon, hon, hon måste väl haft en vettig anledning till det kanske. Personligen har jag definitivt inte gått dit och stödansat. Abdi Kajsi i huset uppe på höjden på Nybykroken 5 har sett journalister komma och gå i Rinkeby. Bilden de förmedlar är alltid densamma, säger han. Man vill inte se att Rinkeby är ganska vanligt, alltså ganska öppet och ganska trivsamt. Det blir tråkigt. Men det är inte så att media kommer till Rinkeby på Rinkebys behov, på Rinkebys villkor. Det är inte så att om jag till exempel vill upplysa människor om att till exempel arbetslösheten har ökat, att de kommer dit och vill höra om det. Utan det är på medias villkor. I moskén på torget finns islamiskt kulturcentrum. Där finns också den moské som pekas ut som en plats där religiösa extremister håller till. När det gäller festerna, säger Mohammed Herzi. –så handlar det om att föräldrar tycker att åldersgränserna är fel. Den var emot i den där festen för att det gäller deras barn. Å ena sidan ser vi att vi måste ta hand om våra barn– –och de ska inte komma i hamna inne i stan. Och, och andra sidan, ni låter dem vara fästa. Alltså, 13- eller 11-åring. Alltså, han har inte kababel och frågar legitimation till dem. Han har inte den här styrkan. Och ingen annan som jobbar med honom. Och det är du kallar. Ordförande i islamiskt kulturcenter som Gaddafi Hussein säger står och skriker utanför hans fester. Det är inte festerna i sig det handlar om, säger Abdiyab Dukale, Det är hur de sköts. Det finns många, många tusentals fester som man arrangerar i, i Stockholm. Varför har vi väljat just Gaddafis fester? Varför springer vi bara efter honom? Eftersom själva principen är ju en religiös grej att vi är emot fester. Och varför går vi inte till Storbransk och alla muslimer? Hej, du får inte gå. Varför säger vi så inte så? Kadhafi Hussein, ungdomsledare i Folkets hus, festfixare och hiphop artist tycker syn om de unga tjejerna i Rinkeby. De kommer till mig, säger han, när de blivit trakasserade av de religiösa gubbarna i Rinkeby centrum. är stackars de. Alltså vad jag säger i Rinkeby finns ingen att Du kan se turjet och så. Alltså. Du kan gå runt i kapitlet som finns i turjet. Och... Vem vill bli kallad Vilken tjej eller vilken tjej som vill bli som vill, vill bli kallad så? Alltså? Ingen. Mm. Och, och när är det de får höra det? När de klär sig fel. Hur, hur klär man sig fel då? Om man inte har slöja och har tättkläder så då glömmer man sig fel. Man måste ha sol och slöja. Inte tajta kläder? Nej. Den 8 november förra året medverkar socialdemokraten Nalin Pekul i tv-programmet Agenda. Det här är en fråga om rätten att få bestämma över sitt liv. Och, och du genomför kampen... nu någonting som du kallar talibanprotest? Ja, alltså... Och det handlar om din kjol har jag förstått? Ja, det handlar om min kjol. Nalin Pekul bor själv i Tensta- och nu, säger hon, vill hon stödja muslimska kvinnors rätt att klä sig som de vill. Hon gör det genom att klä sig i knäkort kjol. Jag har alltid gått i långa kjol. Vi, nu ser vi här kjolen. Den, den här anses alltså vara kort? Ja, nu har man Salin lovat med alla sina korta kjolar så att inga islamister ska gömma sig bakom mina korta kjolar. Så att det ska Men den här kortare. kjolen provocerar, det så? Ja, det provocerar. Vid fotbollsplanen i Rinkeby står Sara Martinovic och Lovisa Hirsham, båda 14 år gamla. Om du inte vill ha skäl, det är du som bestämmer. Det är också så här att typ, om min mamma skulle tvinga mig ha skäl, hon kan inte gå emot min vilja om jag inte vill det. Men, men har du varit med någon gång om att någon har sagt någonting till dig på taget? Fast det händer inte nu. Men det hände förut när jag var lite mindre, eller typ två år sedan. Varför har du inte så här, då Först så började de snacka småra med mig. Och jobba bara va? Sen då bara, varför har du inte skall? Jag, bara, men jag inte så här. jag behöver inte mina föräldrar. Det är mina föräldrar som bestämmer över mig, inte du. Och du har inte rätt att anklaga mig. i nor känner inte alls igen bilden av Rinkeby som en plats där kvinnor trakasseras och där äldre män kontrollerar hur man klär sig. Jag skulle gärna vilja att journalister kommer hit på sommardag, en vacker sommardag. Se med egna ögon kvinnor och män hur de är klädda och sen försöker se om de stoppar någon för det tar ju det är väldigt tidskrävande att stoppa varenda människa eller utmana, utmana varje människa att klä sig rätt vad det nu är rätt Kadhafu Hussein ska visa oss till en ungdomslokal. Vi går ut till folkets hus, över parkeringen, över en av viadukterna och förbi kemtvätten och solariet. I lokalen håller några unga killar till, berättar Kadhafu Hussein. Tidigare var det min en annan lokal som hörde till moskén i centrum. Och där, säger han, höll de på att bli rekryterade. Klockan är halv sex här i Ekot. Flera av de unga män som rekryterats från Sverige av den islamistiska rebellgruppen Al-Shabaab till strider i Somalia har värvats från en fritidsgård i Rinkeby i nordvästra Stockholm. Ekot här i Sveriges Radio den 11 november förra året. Sen sprids nyheten om den misstänkta rekryteringen av ungdomar till kriget Somalia vidare till tidningar, tv och radio. Flera av de unga män som rekryterats från Sverige för att strida i Somalia har värvats från en fritidsgård i Rinkeby- rapporterar Ekot. Flera unga män i Sverige som har värvats till striderna i Somalia av den islamistiska rebellgruppen al Shabab. Al-Shabaab al är en väpnad grupp i Somalia som enligt säkerhetspolisen är ganska lik Al-Qaida. Under fyra år fick verksamheten 480 000 i bidrag från Stockholms idrottsförvaltning. Unga svenska muslimer lockas till heligt krig i Somalia. Vad ligger bakom? Ungdomsledaren i 30-årsåldern visade bland annat youtube-klipp knutna till Al-Shabaab för flera ungdomar. Det framgår av av berättelse från ett tiotal personer i Rinkeby i Stockholm som Ekot varit i kontakt med. Mannen som jobbade på en ideell fritidsgård startad av Moskeen i centrum, Kreativitetshuset, pekas alltså ut som ledande i rekryteringen. Vi säger: Vi kommer hitta dig och vi kommer döda dig. Han berättade också att de tog en man som är imam och som talade emot Al-Shabaab. När han talade emot Shabab i Moskeen slog de honom i huvudet när han kom ut ur lokalen- och... Han ligger i komma nu. Han sa till med att de skulle göra samma sak med mig. Enligt Kaddafi Hussein skulle rekryteringen av soldater till Al-Shabaab och kriget i Somalia ha skett under 2008. Undomarna har åkt härifrån, det vi vet det. Under 2008 undomarna har åkt härifrån. Hur många, hur många då? Från Brinkby var jag vet. Åkte det sju, jag trodde, alltså. Undomar, alltså. Men runt, runt hela Sverige åkte det tjugo undomar. Kände du de här sju då? För flesta kände det. Alltså, jag känner fyra av de ungdomarna som åkte det. Fyra av de här sju. Mm, mm. Kadafi Hussein undrar vem det var som betalade ungdomarnas biljetter till Somalia. Var det ungdomsledaren på kreativitetshuset? Eller var det någon annan? Biljetten kostar på 1000 dollar minst. Så han kan inte betala det 20 ungdomars deras biljett. Men... 20. Vad menar ungdomar, du då? 20, talsamma, 20 ungdomar som är borta på i Sverige. Jaha, men han, hade han kontakt med alla de 20? Det var det, det, det, var det man tänker. Alltså. Tänker du så? Ja. Men man är det någon annan det. än du som tänker så? Det är folk vet det. Alltså Juxberg, från Juxberg åkte det, ungdomar också det. Därifrån. Hur många då? Jag tror det har alltså, de åkt tre eller fyra därifrån. Tennis åkte en 19-åring. Han var den ängsta som har åkt därifrån. Så det är, skulle det vara sju från Rinkeby, tre ja. från Juxberg. Jakobsberg och en från Tensta? Ja, det jag trodde att det var det jag vet. Alltså. Och det är bara 2008 det? Det var under 2008. Alltså. Ja. Och hur många var. av de här skulle vara döda då? Alltså svenska ungdomar är det jag tror det tre eller fyra är borta. Alltså. Är döda, döda eller borta? Det är alltså olika... de är döda alltså. Ja. De lever inte idag alltså. Var det ungdomarna som och Hussein säger var nära att bli rekryterade? De är rädda, säger Kadhafi Hussein till oss och vill inte träffa några journalister- de är ju alltså. De vill inte sinna. De vill inte bli hotade. De är rädda för de här människorna. Men vi kan ju träffa dem och, in, och strunta i bandspelare. Men inte de här domarna. Du tycker inte någon av de där har... Nej, alltså det är deras kompis man rekryterade till Somalia. Men ingen har ju intervjuats någonstans öppet. Så är det ju. Nej, inte nej, öppet. nej. ingen det är, nej. öppet. Det har var, det varit dolt alltså. Mm. Men ändå ska Qaddafi sein alltså visa oss ungdomarnas nya lokal. Men nu vi ska vi till den lokalen som de bor tillfälligt där. Och de är en stor grupp mm. som har lämnat i de som försökte rekrytera det. Det är de som står i risk, risksonen alltså idag. Riskzonen för vad då? Att åka, gå tillbaka till det stället som man har rekryterat dem, deras kompisar. Gamla ställen. Nej, gamla, gamla, gamla vad, är det som, vad är de i, i riskzonen för? Så att säga? Att gå tillbaka till moskén. Det är riskzon. tycker mm. jag. Är, är moskén en riskzon? Ja, det jag tycker jag det. Mm. Vad är det en riskzon för? Att det finns, finns det olika människor som vill rekrytera, vill ha soldater som Somalia. Om de har, har åker tillbaka till den gamla ställen som man rekryterar dem. Jag är rädd att de blir rekryterade igen. Mm. Men igen säger du, det är ju, de har ju inte blivit rekryterade. Nej, de har flytt därifrån. De, från lokalen Från gamla lokalen De finns inte där, de har eget lokal. De har själv med sig själva. De har avprogrammerat sig själva? Själva, alltså. Deras äldre ungdomar som har avprogrammerat de inga ungdomarna. Som försöker hålla dem bort ifrån Al-Shabaab. Vi knackar på en sliten plåtdörr, men ingen verkar vara där idag. Har det åkt några ungdomar från Rinkeby, Tensta och Jakobsberg för att kriga för Al-Shabaab i Somalia? Har de rekryterats, alltså värvats? Vad menas i så fall med rekrytering- hur många handlar de om? Och vad är deras anhöriga? Deras syskon, föräldrar och kompisar? Amina Said är aktiv i Somaliska freds- och utvecklingsorganisationen. I december förra året arrangerade hon en demonstration i Rinkeby mot Al-Shabaab. Och i förra veckan ordnade hon ett nordiskt seminarium om Al-Shabaab och rekryteringen av unga män. Det finns liksom, det är bevis finns. Alltså de har dött, alltså, deras familjer vet att de har dött. Hur många i Sverige skulle ha åkt och dött? Jag vet inte exakt antal i Sverige som har dött. Men det, det vet jag i alla fall ett fall som, som folk har gått och som kondolans... kondolans vad heter det? Och, och beklagats sorgen. sorgen till familjen, det vet jag. Och det är en, en väninna som har varit där och gjorde det. Abdul Qadir och Karsha är aktiv i samma organisation som Amina Said. Ja, det finns många som åkte härifrån också. Ma hur många då? Ja, jag, jag kan inte säga, jag, jag vet inte exakt hur många- men det finns eh, några som åkte härifrån. En fisa av dem är de stubbade där. Hur många har dött? Vad du vet. Jag vet bara en. Det fall både Abdul Qadir och Kasha och Amina Said pratar om var ingen ungdom längre. Det var en 28-årig svensk medborgare- han kom från Tensta i Stockholm och enligt uppgifter från Säpo så dog han i Somalia i början av juli förra året. Enligt information som vi har fått del av har tyvärr ytterligare en svensk dött i Somalia. Och eh, enligt den information som vi har så dog han när han stred för och med Al-Shabaab i början på juli. Enligt information vi har fått del av säger Malena Rembe- –chefsanalytiker på Säpos enhet för kontraterrorism i Sveriges Radio den 29 juli förra året. Från vem Säpo fått informationen förblir oklart? Ytterligare en svensk, säger Rembe vidare. Vem den första i så fall var är också oklart. Vi ställer en fråga till utrikesdepartementet. Hur många svenska medborgare har dödats i Somalia åren 2005-2009? Departementsrådet Bernt Fredriksson svarar. Det måste ju finnas ett, ett ja, vad ska man säga, ett konkret belägg för att den här personen som sagt har omkommit i Somalia. Och det finns inget belägg för det. Vad, vad UD så att säga, känner till så skulle ingen svensk medborgare ha dödat i Somalia åren 2005-2009. Så, så är det. För det som kan göra en konfundera där det är ju alla uppgifter- i media om att ett antal svenska medborgare- har dött i Somalia just de här åren. Mm, mm. Men det, det, jag har ju frågat vår konsulära enhet om detta- och det är de som har försett mig med detta besked. Och om man då i media också kan höra- enligt ja, Säpo på er som säger att- de brukar säga att en handfull svenskar- de här senaste åren har dött i Somalia. Hur kan det komma sig att de säger så- Ja, det är, en, det är en bra fråga. Jag tror att man säger det att man tror att det är möjligt att det har varit så många personer. Men, men vad jag har fått fått besked i att det finns inga bekräftade uppgifter om att någon svensk medborgare skulle ha deltagit och dödats i striden. När vi nu ställer frågan till Säpo om hur beläggen för att svenska medborgare dödats i Somalia ser ut får vi svaret att ingen på Säpo har tid att svara på frågan. Säpos presssekreterare hänvisar till tidigare intervjuer med Sveriges Radio. Så här sa Malena Rembe från Säpo i P1-morgon den 12 november förra året. Just nu så bedömer vi att det finns ett tiotal personer i Somalia som har tränats av Al-Shabaab och deltar i strider. Och en handfull personer med som har burit svenska pass har också hittats i Somalia döda. Mm. Handfull? Vad betyder det? Ja, runt fem Återigen kunde Säpos chefsanalytiker Malena Rembe inte ange varken exakt antal eventuellt döda svenskar eller var uppgifterna kommer ifrån. När vi nu talar med Säpos presssekreterare säger han att Säpo inte vill tala om var uppgiften om döda svenskar som UD inte har kommer ifrån. Och i slutet av maj 2009 säger Malena Rembe till Sveriges Radio Svenska Dagbladet. Det här är personer som åker ner till Somalia på eget initiativ. De ser sig som en del av en global kamp och vill bidra. Vem var den 28 årig mannen från Tensta som skulle ha dött i Somalia i början av juli förra året? Och varför åkte han egentligen? Blev han rekryterad? Vi försöker ringa familjen men ingen svarar. Till slut ringer vi på ytterdörren och blir insläppta i hallen. Där är mannens mor, tre systrar och en bror. De har haft besök av journalister tidigare och säger Inget vi säger till er kan få vår bror tillbaka. Det finns ingenting att berätta. Vi hör om andra personer som ska dödas i Somalia- men uppgifterna vi får förändras dag för dag. Ena dagen hävdas att en ung man från Jakobsberg- som heter Mohammed har dött. Att familjen fått ett telefonsamtal från Al-Shabaab- där en röst ska sagt, er son är i paradiset. Dagen efter hör vi att Mohammed inte är död- utan är och krigar i Somalia. Och några dagar senare säger en anhörig till Mohammed- att han kanske bor i Göteborg. Vi frågar återigen Kadhafi Hussein om ungdomarna från kreativitetshuset, de som enligt honom är nära att bli rekryterade till Al-Shabaab. Kan vi träffa dem? De är rädda. al shabab finns överallt, säger Kadhafi Hussein. Själv är han övertygad om att islamiskt kulturcenter där moskén ligger har många Al-Shabaab-anhängare. Men folk vill inte ha det de här människorna mitt i tur. Ingen vill ha dem. Alla vill att de ska bort härifrån. Men, men talar du nu om själva moskén? Ja. Hela verksamheten? Hela verksamheten går bort härifrån. Alltså. För mig ändå är de Al-Shabaab. För det är moskén lika med Al-Shabaab? Ja, alltså de, är, de är mördare och ingenting annat för mig. Men, men vad menar du när du säger sådana mördare? Om, om jag skickar pengar till Somalia till kriget då är jag själv mördare. Så alltså, köper skott och alltså, köpa vapen till dem. Om jag mina egna pengar hamnar sig, hos Al-Shabaab då är jag mördare själv. Men du, är det någon som rent ut har frågat moskén och moskéns företrädare om de aktivt stödjer Al-Shabaab? Ja, men de säger nej. Vem är det som frågar? Media har frågat dem. Journalister har frågat? Journalister har frågat dem. Och de sa nej, vi stödjer inte det. Turkiska moské, jag kallar moské. Okay. Där man planerar inte att mörda folk. Eller. Men du menar att i moskén här planerar man att mörda folk? Ja, självklart. Jag säger det självklart. Och när du säger mörda folk att de planerar, du syftar du på vad då? Skicka pengar till Somalia. Jag är säkert att de gör det. Vi träffar Abdiyab Dukale, ordförande i Islamiskt kulturcenter, alltså moskén i Rinkeby centrum. Det var ju moskén som drev ungdomsgården, kreativitetshuset, där rekryteringen skulle ha skett. Det var någon verksamhet för oss att rekrytera folk. Det skulle polisen, säkerhetspolisen upptäcka och det skulle stoppat stoppa direkt. Om det vore så? Om det, om det, om det, om det var så. Och det har inte varit så faktiskt. Tvärs över torget här så ligger Folkets hus. Och där är ju Gaddafi som har följt väldigt många uttalanden om er här på moskén. Han har sagt allt som media ser är lögner. De bara säger om er. Ja, det är några som vill skada mig. Men det är inte ni som säger till mig. Säger han att media, media skriver lögner och att ja, han precis, inte har sagt så? Ja. Det, Precis han så till jag vet inte vad jag ska tänka om honom- eller vad han har tanken i. Är det något hat mellan sommariska grupper som ligger bakom? Det kan vara. Jag har inte hört talas om någon enda person- som skulle ha rekryterats till Al-Shabaab- säger Abdi Jabbar Dukale. Vad var egentligen kreativitetshuset? Abdi Kaisi fick sommarjobb där 2004- han och några andra ungdomar hjälpte så att öppna ungdomsgården. Man kunde spela biljard, man kunde umgås, det, det, det viktiga. Alltså att man har någonstans att vara, istället för att stå i tunnelbanan eller något sånt där. Man var där, de hade en liten kafeteria där, de te, läsk och allt det där. Sen, det, var, det var bara alltså en komplement till andra i gården i skolan. Abdi Qaisi lärde känna fritidsledaren som påstås har rekryterat ungdomar. Hur var han, frågar vi. Alltså, jag skulle beskriva han som... Han religiös. Så jag en religiös person sådär. Men han var ganska skön. Alltså, var, det var lätt att snacka med han. Alltså, han pratade med människor. Det kanske var det som var bra. Istället för att prata till dem och bara se så, så här, så här borde ni göra. Då tala ner till dem. Utan han pratade med dem. Han pratade om okay, vad du för planer, vad vill du göra? Ska du jobba? Ska du plugga? Ska du studera? Kommer man innan jag började plugga, då i gymnasiet, gymnasiet vad skulle du välja nu, vad ska du plugga du vet, han var hela tiden intresserad av det där, att folk pluggade, folk studerade hörde du rykten som gick ut på att han skulle ha rekryterat eller försökt rekrytera ungdomar till att åka och kriga i Somalia, hörde du sådana rykten? alltså är, det känns som, jag menar alltså, han är inte så här, jag vet inte vart han är men jag menar, när han var här förstår du, när personen är här då, då det var det då det skulle vara läge att säga sånt, jag menar för man kan ju prata med honom då, men nu när, person, när han inte är så här, då man kan man ju bara säga att ja, han är rekryterad. För ingen vet om han gjorde det eller inte. Men vad är han nu, frågar vi. Är det sant det som påstås att han res till Somalia för att kriga? Alltså, han är inte i Sverige i alla alltså. fall. Han kommer också sist när han var sig, han var han kan, Överallt, han kanske i Somalia, jag tror han flyttade någonstans något sånt där. Jag, vet, alltså, jag kan bara säga vad jag vet och vad jag tror. Och vad jag tror, det, det är absurt, jag menar, han han pratade inte som sånt, förstår du? Det enda han pratade om det var när det var Somalia och ockupationen, det. och det är där alla pratade om det, vi pratade om det hemma, förstår du? Det, det, det, var något, det var något vanligt, om något ens hemland blir ockuperat av ett annat land, förstår du? Då känslorna kom fram, förstår du? man pratade om det, man pratade om ute, alla diskuterade det, när det kom hem, släktingar, folk var inte från Somalia, det, det var igång hela tiden. Förstår du? Och han, han var bara en, en i minden. Det var i december 2006 som etiopiska trupper med stöd av USA tågade in i Somalias huvudstad Mogadishu. Och åren 2007 och 2008 när Somalia var ockuperat av Etiopien så var stödet för ett väpnat motstånd och även för gruppen Al-Shabaab utbrett bland somalier utomlands. Den 16 mars 2008 intervjuas ungdomsledaren och hiphopartisten Kadhafi Hussein eller Abadir Abdi, som han också heter, i tv-programmet Agenda. Abadir Abdi i Rinkeby tycker att man har rätt att stödja väpnat motstånd mot ärkefienden när den är i Somalia. Jag kommer att stödja dem. För, även om jag inte skickar pengar till dem, jag kommer stå på deras sida. Motståndsrörelsen? Ja. I januari förra året drog sig de etiopiska trupperna ur Somalia. Nu styrs landet av en övergångsregering som FN stödjer. Men oroligheterna har fortsatt. Tusentals unga män i Somalia har anslutit sig till Al-Shabaab och andra oppositionsgrupper, och de vill sturta regeringen. The den 3 december förra året. En ung Al-Shabaab-anhängare- som vuxit upp i Danmark- spränger sig själv till döds- på en examensceremoni- för läkarstudenter i Mogadishu. 23 personer dödas- däribland regeringstjänstemän- studenter och journalister. 2008- Terrorstämplades Al-Shabaab av USA men EU har inte gjort samma bedömning. I december 2006 när Etiopien med stöd av USA invaderade Somalia dödades många människor och tusentals tvingades på flykt. Nu, 2010, för Al-Shabaab fortfarande väpnad strid mot många av sina gamla allierade i den övergångsregering som de betraktar som redskap för Etiopien och USA. Nyligen fördes en svensk somalier i Rinkeby upp på FNs säkerhetsråds sanktionslista. Enligt FN ska han ha skickat pengar till organisationer som hotar Somalias fred och säkerhet. Thomas Olsson är mannens advokat. Det handlar om politiska beslut, det är ju inga juridiska beslut. Och när det kommer till de politiska intressena i Somalia så har ju amerikanerna tydligt visat vilka grupper de avser att stödja. Al-Shabaab är en väldigt militant organisation. Det råder ingen tvekan om. Och de är inte särskilt benägna att föra dialoger. Men det betyder ju inte att de inom ramen för ett inbördeskrig kan kallas en terroristorganisation. Thomas Olsson har försvarat andra svensksomalier som också blivit utpekade som terrorister. De föddes upp på USAs terrorlista och sen även på FNs och EUs terrorlistor och fick sina tillgångar frysta. Vi höll ju på i... Nästan åtta år med att eh, få de tidigare svenskarna och organisationen al avförda från listan. och Vi, vi drev det där ärendet ända upp i egendomstolen och, och vann det till slut och fick eh, bekräftat att den här typen av sanktioner inte. Eh, Eh, respekterar de mänskliga rättigheterna. Svensk Somalien, som nu förts upp på FNs sanktionslista– –vill inte bli intervjuad. Men när vi träffar honom i hans butik i Rinkeby– –rycker han upp givet på axlarna åt alla beskyllningar– –och säger, titta på mig, jag är 45 år, har flera barn– –skulle jag vara terrorist, jag vill ha lugn och ro– och förresten ska jag skriva klart min bok. Den heter Vem är terrorist? Tillbaka till qaddafi Hussein. Den 28 september förra året blev han misshandlad. Så han hade de här pakistanska kläderna och, och han hade det på Men det var i mörka så han hade jag kan också i huvudet, jag kan i banan i huvudet och mig huvudet. hade inte. Nånting att tänka det kan hända, någonting i Han får ett hugg av ett vast föremål i pannan. Förundersökningen läggs ner, men hoten mot Gaddafi Hussein fortsätter, särskilt efter en artikel av nyhetsbyrån AP som publiceras i tidningar över hela världen. Jag fick mordhot per telefon, berättar Gaddafi Hussein för oss det måste vara Al-Shabaab. Pressen tar misshandeln som bevis för al Shababs verksamhet i Sverige trots att polisutredningen inte funnit någon gärningsman, men håller också andra möjliga motiv för sannolika. Också journalister som rapporterat om al Shabab i Rinkeby säger sig ha hotats och trots att återigen ingen järningsman kunnat spåras så används det som ett sätt att styrka bilden av Al-Shabaabs närvaro i förorten. I februari nominerar tidningen City Kadhafi Hussein till årets stockholmare. Anna Dalberg, ledarskribent i tidningen Expressen, kallar honom Rinkebys hjälte och skriver Här har vi en person som gör det som det demokratiska samhället efterlyser, en person som vågar bryta tystnaden och utmana extremismen och expressen nämner särskilt hans insatser för kvinnors rättigheter och det var ju det han sa. Det är stackars dem. Alltså vad jag säger är att vi finns ingen grej du kan se törjet alltså. Du kan gå runt i kafeterian som finns i torget. Och... Vem vill bli kallad vilken tjej eller vilken unge som vill bli som vill, vill bli kallad hora så. Alltså. Anna Dalberg länkar i sin artikel till Kaddafi Husseins MySpace-sida. Översta låten på sidan heter Nahoyida. Men vad sjunger han om? Na betyder bitch eller slyna. Några textrader låter så här. Hej bitch, att du är en hora vet alla. Vem som helst kommer förbi dig- Slyna, jag vill inte ha dig Varje land jag kommer till Möter jag samma Motherfucker bitch som du Fattar du ingenting Gå härifrån innan jag ger dig en örfil Det är musik, ingenting annat Jag ja. förstår inte vad du menar det är vad är musik. då är musik ja. Är det, det någonting annat än själva livet Och det man tycker annars Jag säger till dig en sak, det här är rap och det, Du får lyssna 50 Cent istället Alltså det här är det musik Det är inte verkligheten någon som gör det det är en sak till som jag vill fråga dig mm. om Som handlar om eh, Ett narkotikabrott som du har blivit dömt för 2007 i maj mm. Jag kan inte svara det där. Jag kan inte kommentera det Jag undrar hur du vill kommentera Du har själv kritiserat äldre människor Som i centrum här är män som missbrukar katt Och så har du nu då Själv dömts för Narkotikabrott jag och för att ha... Jag har inte blivit dömt Tyvärr Du har inte blivit dömd men jag kan läsa ur domen här kanske. Yes. Men jag vet inte riktigt hur du, hur du menar nu. Jag kan ta min, min drygsak där. Men hur, hur tänker du nu Kaddafi? Att du säger att du inte har blivit dömd när det står att du har blivit dömd? Det här, Så här handlar det om. det. Jag kan beskriva till dig. Jag var ju med i den bilen och åkte med kompisar som skulle till fästare. Och de hade i bilen. Och vi alla blev dömda och så. Så jag var inte beverkad heller. Jag var beverkat alkohol istället. Du var påverkad av alkohol? Ja. De kommer fram till att du var också påverkad. Du hade använt det samma dag. Mm. Jag var påverkad med alkohol innan. Så jag visste inte vad jag det. Ja. Du var för full för att komma ihåg? Alltså. Ja. Kadhaf Hussein har arrangerat alkohol- och drogfria fester i Folkets hus i Rinkeby sedan 2005. I maj 2007 döms han alltså till en månads fängelse- för narkotikabrott. Brottet är att han tillsammans med en kompis transporterat fyra kilo katt. Och när han grips är han också påverkad av katt. Planta inte upp fästarna. Fästarna har vi bevis. Det finns ingen, det är vad som alls ska fästa katt. det finns inga droger. Det är alkoholfri och drogfri. Alltså det är en gång som jag har gjort en gång grej. Inget annat. De senaste månaderna har journalisterna kommit och gått i Rinkeby. Ämnena har skiftat. Det har handlat om unga tjejer och deras rätt att få fästa, om religiösa extremister som kontrollerar hur kvinnor klär sig och som påstås vilja införa sharia-lagar. Det har handlat om en misstänkt rekrytering av ungdomar till Al-Shabaab och om en allmän radikalisering av unga muslimer i förorten ungdomsledaren och fästfixen Kadhafi står i centrum för hela mediebevakningen och har talat om alla de här sakerna ofta är han enda källan och politiker som Nalin Peckull, Mona Salin och Niemko Saboni använder sig av hans uttalanden och refererar ofta till Kadhafi Nermko Saboni hänvisar till den påstådda rekryteringen av ungdomar till Al-Shabaab när hon talar på Folk och försvarskonferens i januari år då blir det också offentligt att hon ber Säpo citat sammanställa en rapport över förekomsten av våldsbejakande radikal islamism i Sverige. Kadhafi Hussein skriver också egna debattartiklar på Newsmill på internet i en artikel tackar han Mona Salin för att hon kom till hans fest och stöd dansade. Kjell Hedqvist är aktiv socialdemokrat och vice ordförande i Folkets husföreningen i Rinkeby. Alltså jag är, jag är Sven-tjänsteman. Jag har varit väldigt glad för, för det som Nalin och Kaddafi har gjort. Just därför att de också utifrån sin. Eh, muslimska eh, bakgrund alltså diversifierar frågan, problematiserar frågan och eh, väldigt klart och tydligt står upp för för demokratiska värderingar och så. Om jag uttalar mig eh, så kraftfullt som de har gjort så är risken väldigt stor att det så att säga a, liksom tolkas på på ett helt annat sätt än just den här diversifierade diskussionen. Kjell Hedkvist ser den Politiker Talang i Kadhafi Hussein. I juni förra året nominerade han honom för Socialdemokraterna till Stockholms kommunfullmäktige. Kadhafi är en eh, både god vän och en kollega. och, och, och eh, Jag hade gärna sett att han, han var medlem i, i, ja, i och, och och Eftersom jag själv är i så så hade jag gärna sett att han var medlem. Och fullmäktige, där skulle, du skulle tycka att det var kul om han drev sina frågor där? Ja, varför inte? Då blev det kanske lite festligare. Vi har talat med många personer som alla förmedlar sin bild av Rinkeby- men som sällan får höras. Med Hadjifara, medborgarvärlden, som alltid blir bortklippt- när han vill tala om möjligheter. Med Marcus Rosstedt, som var närpolischef- när festen det refereras till ägde rum för två år sedan. Han har aldrig intervjuats angående festerna. Ja, jag hade ju inte annat belyst utifrån hur jag upplevde det. Precis som jag gjort idag. Det, det kanske hade varit på sin plats för att få någon form av eh, säkerställande av informationen. Om Kaddafi har en inrikt, inriktning och eh, ett antal andra har en annan inriktning så kanske det inte bara är Kaddafis eh, ord som är sanna. Det brukar vara så att det finns eh, sanningar på olika håll. En annan av dem som aldrig tidigare intervjuats av någon journalist är Barney Nor. Hon tycker att Rinkeby utnyttjas i den politiska debatten. Och de som gör det har olika syften med det. Det är väl precis som det ska vara. Ja, men man utnyttjar situationer, man använder fantastiskt människor som är svaga redan. Det går liksom inte att åka till en stadsdel som som söder och säger att påstå en massa saker. För människor kan stå upp för sig själva och vet sina rättigheter och vet hur samhället fungerar. Rinkby är perfekt ställe för att kunna göra vad man vill. Barn i norra aktiv i föreningen Sveriges unga somalier i Rinkby sist i Randy Norheim och Julia Lundbergs reportage. Vi har problem med radikala islamister, sa alltså integrationsminister Njamko Saboni. Och att extremt tolkad islam är ett problem på flera håll i världen, bland annat i Somalia, det råder ju ingen tvekan om. Men när integrationsministern lutar sig mot uppgifter som de om rekryteringen i Rinkeby kan det bli problematiskt. Och istället underblåsa motsättningar genom att blanda ihop hörsägen och rykten i medierapporteringen med fakta. Möjligen har Niamco Saboni förstått det av på efterlyser hon nu en helhetsbild som bygger på just fakta. Uppenbarligen en bristvara i det offentliga samtalet om islamismens eventuella utbredning i Sverige. Det har konflikt handlat om idag och nu är det slut. Lyssna igen eller ladda ner på vår hemsida wwwsverigesradiose p konflikt Producent idag var Ida Malik, tekniker Fanny Högberg, jag heter Mikael Olsson.